Estas que partimos a todos, los FDDN en el megafono, elogiendo al máximo, símbolos fábricos, cayendo desde el cielo extraña el pánico, no tengo un palpito, si estás con técnico, normal en este mundo también. al destino, no me asustan ni macarras ni maderos, se me escapa entre los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo en la piscina y merc romina la piel comomo que se hunde yo me ungo con él yimi tan mal la puta superficie es farsa que en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanda. estoy echando el sueloelo en la periferia mi centro estoy clavandome el bolígrafo en el cuello a ver que salen salen canciones primaverales sobre playas y naajajas puñales y paisajes y propana matacla de los que van de boscofán planes hoy te tocan filaarsa amane el frío norte funk radial en el día alguien del carnate pacharán de fábula El camarada opera en fábricas lejos de radars Una voz reclama al manifiesto dada Llámenlo en nueva tribu urbana mamás Más media más más Duermen más, en más, chosnas enlojas. Silencio al entrar Vengo de estar como un barra en bar Vengo de farra con la tribu que dispara rap Sálvese quien pueda que pague el que deba Saquen la cúpela Vamos a flotar al mar de mi bodega ya Jamas amé estoy a mil revoluciones por mí noto su bola de adrenalina en partes que no la pizza no quiero dormir la noche es joven aún no sé fin quiero ir beber venir está aquí como el futuro se degrada yo soy más feliz cada día más lí pese uno más el final me da igual lo que ellos piensen y si sé que solo yo puedo comprenderme y es que miro gato tu Todo lo que mira, siempre habrá leyes que me digan no me prohíban, me, la multitud, me abro la puta y nuevo aire Tasquero, partimos a todos, los sentimientos tienen máximo de cayendo que este cielo está alquántico, yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan mecrepito, estás miedo, partimos a todos, los tienen en a todos, los el teláfono, máximo de cayendo que este cielo está alquántico un altito de sofisticolédico normal en de qué pico estás que rompe santo no bueno gabón estas telematenere va emen gaude garrasikan errático y lérratico irracha y contra informativo an Egun berezi honetan, behar bada batzuentzako, beste batzuentzat igual ezain beste. Baina, bueno, humeentzako baina... esango dugu, ezta? Eta esain humeentzako, e, bai. Baina horiek ja ara, arazatxo bat okatik guen. Zintzu. Esain humeak. Bueno, baina ez dituzte igual horren, oi, ez, ez, ez daude horren oparien esperan edo, baina bai, igual, ba, ez daugit, lagunekin egoteko, ba. ez daugit, ez daugit izaten da sabiez e, eh onikadi disez goitar laguarratsaldetan oso handi pasatzen dut auzoan ba abestuta gero poteo bat egiten du golako ta baitare ni ere egiten dut eta oso posiki baina bueno esa mardu eguna hoetan kontsumismoaren egunak faltsutasunaren egunak askotan Eta hori, babeti, naiz eta egoera oso kaskarra izan, etxean, bai egoera ekonomikoan, eta igual bai e, lanean, eta ba, badiru di egun hau eta, bai alabai sorion txuak izan margarela eta den haspatu behar dugula. Eta edo gutxinez, naiz eta ez izan gastatu behar dugula. Hori, merezik, eros orientasun arena dependeze, baitare ere zelako bronka gauten direnegu hauetan familien barroetan eta horrelako esperientzia kontatu nahi baitu zuena, izeta, bueno, ahirratza jo kontra informatibo esan, beti bezala batak izugura telefona zein den, bedera txilau lago geitabat tirurro geitan baina gei, baina bueno, igual gaurkoan ez eh, deitu Se, ez da zuzenean izan guirratxa hau grabatzen ari gana, beraz, bueno, baintzuten duzuenen, behar bada faltzen dago nosarete, edo ez, edo juergan, edo poteoan, edo etxean bakarrik, erregea ikusten. hori da. Hauri, e, gainera behatzitan, e, azten da? Ez? Bai, eta, eta konzentrazio bat dago eben gaur deitua, erregearen mesuaren kontra, edo gutxienez herriari, berriaren iritzia respetatzeko, eta baina ez dakiz zer uta den. Ziurzu si oso ondo informatuz arrela. baina hori e, berrien tartean, komentatuko dugu. Orentze ba aurkezpenean, baititu ez hori, komentatu telefonoa eta baita ere gurekin kontaktuan jartzeko, baititu zue i-maila de gure programako email marabillosoa de la garrasica.info@gmail.com. Eta irratiko e-mail biak, bat adela irola parkatu abildua, eta, <risa> eta irola berriak abildua gmail.com. Hori da, eta besterik gabe, bakizue, eh, larun batzarratxaldetan, hemen egoten garela, batzutan gehiago, besta batzutan gutxiago, baina beti egoten dela mate mate mendik, asamla Eta bueno, zerbait irratiaren berri o zerbait komentarioren bate, hori nahi baldin baduzu, ba? emendik, pasa, besterik gabe. Horrita eta bueno, eskenik esatea gure web orria, irubecoach.sindominio.net/irola, bertan zuzenean entzun dezake irratia, e, irratzaioak deskargatu ditzake zue edo bueno, e, entzun ere aurretik egindako irratzaioak eta ba irratzaio bakoitzaren informazioa ere webgunen aurkituko duzue eta susenean e, dauden irratzaioekin kontaktuan jartzeko gaitare chat bat, no bertan, beraz bueno, ba erabiliei baliabideak. Denetari daukazu, ba Badirude gure irratiko timbrea jodutela, badiru, beste irugarren kidea hor ratean daukagula Eta bueno, ba, egingo diogu tartetxo bat ba, e, jeizarri dadin eta kaskoak eta mikro hartu dezan Eta bueno, ba, bitartean abestitxo bat jarriko dugu, ba, hori denbora pixkate egiteko Bueno, ba, ja, aurdua da berriekin azteko. Eta, ba, bueno, hasiko gara lehenengo eta bein. A ber, ordena gailuak baldin, badigu. digun. Bai, hasiko gara, hemen Pasadan ba, erarun batean, abenduaren hogeita bian, asko eta asko santotomaseko resaka pasatzen ibiliko ziren bitartean, e, ba, martxa batean zen... Galdako e, Bilbora Txus Martinen askatasunaren alde Eta bueno, ba, galdak, mo, er, egia esan, galdako eta basauritik atera zen Txus Martin gaixotasun larria duen preso basauriaren askatasuna galde egiteko Eta ba, galdako batik goizean e, abiatu ziren lehen lagunak eta basaurin beste laguntalde bat gehitu zaie eta elkarrekin bilboko udaletzera arteko bida egin dute ekiminean egunibeko gainerako errilatzeko herrietako eh, zein bilboko lagunek ere hartu dute parte eta bueno hemen bilboko arrancako lagunek beti eh, askotan laguntzen diguten bezala hemen ba kronika txbat daukate grabatuta eta hau jarriko dugu ikusteko ba zer ertetu zen egun horren Milgorainoko e, batean Txuz Martin Euskal Prezio Politikoaren eskatasuna ezigitzeko Ezzurra ematen baldin badu ere Bede burua demokratiko jotzen duen e, estatu batek Txuz mantentzen du e, Egoera oso larri batean Eta berari dagokion e, eskubidean zuzen ere Azkatasunean ataratzeko eskubidea, edozen presoari zor egiten zailon eskubide hori, ukatu egiten zailola, berarengandik beste euskola preso politiko guztien gandik lortu nahi duten bezala, e, lorpen politikoak lortu izateko. Hori da e, txusek gaur egun ordaintzen duen e, txantai politikoa, eta horren kontra eta bere askatasuna egitzeko gaur hemen bildugarak, galdakaoko eta e, basauriko hainman jende. Baskatu! Baskatu! Baskatu! Baskatu! Txuseri ukatu egiten diote bere azkatasuna. Legalki badagokio ere, krudelkeri itzela medio helburu politikoak lortu nahi dituztelako zuzengandi. Argieta ozen diogu gizai eskubideak ezin direla erabili elburu politikoak lortzeko. Estatu espainola eta frantzesak egiten duten bezala. Kualquier cosa es posible, cuando se ya masiemismo democrático emplea la violencia y la vulneración de derechos Eta berriak injarraituko dugu, eta akomentatuko dugu, egun kalagunek salatu dutela horretan Espainiako oizitegi gorenak oharzo aldeko bost gazteri berretxitako zigorra. Ba, bueno, ba, e -o, horretan egun kalagun bilduziren no, oharzo aldeko bost gazteren aurka hori Espainiako oizitegi gorenak e berretxi duen epaia salatzeko eta ama biterrietan abiatu zen heliak mugimenduak dituriko manifestazioa e gure etxeko ateak zabalik lemapean entzaurrekoa eskaini zuten ondoren eta bueno, san zuten hori Sigorraek e, jatorri politikoa duen epaiketa bati erantzuten diola, diotela eta eta bueno, hori salatu dute eta ek kartasona diarasiote epaituei baita ere. Eta bueno, pasaren artean jakin zen Aldeko sei gasteen epaiaren berri eta sei urte eta sei urte terdiko e, espetxe zigorrak berreti du ausi zuen ausitegiak. Eta, bueno, ba, ba zei epaituetatik, e, bost izan dira, izan dira kondenatuak, eta beste, ba, libre utzizuten, eta hari 2008ko apirilean atxilotu zituzten, beste amargazterekin batera, eta segi gaztean tolakundearekin eta kalerasoekin lotura izatea egoitzizueten. Eta inkomunikazio aldian, torturak eta jasarpen seksuala salatu zuten gazteek, eta 2008ko apirilean, ba, horietatik hamarra absolbitu zituen Espainiako zitegin nazionalak, eta hau da, Ekal eratutako prentxaurreko testua. Egunon, gaur hemen, eleak Euskal Herritarren eskubideziri eta politiko erirri mugimendua, pasadean asteartean abenduaren amazortzian, hausitegi gorenako arzualdeko zei gazteri, ezarritako epai irmoari, bost gazte kondennatuak izan dira, buruzko irakurketa egiteko bilduda. Azteko gaztei zein euren gertukoei gure babesa eta elkartasuna dierasi nahi diegu. Bizitzen ari diren egoera latxabaita zortzko apiaren aabaorttzeko goizaaldean oarzo aldeko geitaeii bai gaztea atxilotzen saiatu zen Polizia nazionala. Gogora ekartzeko, ekartzekoa da inkomunikazio aldiaren ostean epailearen aurrean guztiek poliziaren esku egin ziren egunetan trattxar psikologiko, sexual eta fisikoak pairatu zituztela salatu zutela. Adibidea jartze arren gazteetako bat ospitaaren ingresatu bar izan zuten bere burua atu zuelako. Gatearen esanetan egiten ari zitzaizkion gehigizko trauttxar gatik gain zuen hori. Antzeko egoera gertatuz, gertatuz iren 2017-2020. Izan ere, egun kagazte atxilotu dituzte araba, Bizkaia, Eugipuzkoan eta Nafarroan poliziak egindako zarekaetan. Egun, atxilotuetako egun bederatzi epaiketaren edo epai irmoaren zain daude. Larogeitabik kartzel eratu egin zituzten eta gehienetan inkomunikazioaldian tratutxarren itzala presente egonda. Urteetan, Estatu Espainiarrak errusiare erruleta aktibatu duta izan du gazte independentista eta eskertiar izan edozein edo gaztek egoera hau bizi behar izan du, jazarria, txilotua eta kartzel izateko arrizkoa. Hain zuzen ere, zile giezezik legezkoa izan beharko lukeen jarduera politiko baten gaitik. Euskal Herrian, benetako bakea gertoki eta irtenbide demokratikoa lortzeko urratsak ematen ari diren honetan hau bezalako egoera larriak ez dira ulertzen. Ez taiekin bat etorri ere eta bide horren aurkako logikan kokatuta daude. Eta erruleta berarekin epaitu dira gazte hauek. Bestela, ezin da ulertu epaitegi berak, akusazio berdina izan da batzuk absolbitu eta hurrengo astean beste batzuk kondenatzea. Ogarzo aldeko gazteen inputazio berazuten herrnani eta urnietako gazteen kasua da hori. Horren arrazoia, bakarra. Jatorri politikoa duten epaiketak dira. Ez dago defentsa juridikorik militantzia politikoa epaitzen bada. Agustia salatzeko duela bilabete eleakek harreman birabiatu zuen eragile politiko sozial zein instituzioekin. Gure elburua, lehen azaldutako egoeraren berri ematea izan da, le, lehen aipatu den moduan, egun bederatzi gazten egoeraren berri ematea. Ezkerrak eman nahi dizkigu, gure etxekoatea zabalik dute, ekimenari babesa eman dio zuen Euskal Herriko eragile sozial, politiko eta sindikal, zein normanako giza txikimendu eman du zuen egunka erritarrei. Eraberean, bezarka daberoena, elarazin nahi diegu unelatzenetan dauden gazteei. Bukatzeko Euskal Herri Tarrei datosen egunetan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko, Deia lusatu nahi dizuegu. Jokodugu, zer nireta bertan e, batxeten orkoko pintaketak egiteatik zei eguneko e, etxe barruko arreztatzea ba, jarri diete lau lagunei. Hemen, bueno, e, ez dutenez, ba, lau laguneek zei eguneko etxe barruko eta sizurko udalari 206 euroko ordainketa egitera zigortuak izan dira. Etxe arreztatze hori abendu den hogeita zeiko 000, 000 tik. Bira eta mairuko urtarriaren bateko 0000 tara zabaldi elkartasunetxean, namarrariago eta bost basua burutuko da. Htaren aurkako oposizioari deia egiten zaioz igortutako lagunei elkartasuna diraztera. Eta gun horietan burutuko diren aktivitatetan parte hartzera. Eta bueno, amen. E, historia porbat hartzen e, dugu te, komentatzen dugu te de Sergia Arteta Santa. Ura 2010eko apirila, apirian, sizurko rapidetan HTN aurkako pindageta batzu gaitaren akusaziopean bertako udaltzaingoak lagun lagun atxilotu zituen. 2011ako maiatzaren hogeita an epaiketa burutu zen Alimaleko eskalea fiskala tarteko. Lagun artean, zazpi urteko kartzela zigorra. Ogei mila euroko izuna, irumila iru zeireun euroko kalte ordaina eta ogeita maibi mila euroko fidantza. Epaiketan, auzipetuek jarrera dezo erakutsi zuten. Epaiari epaitzeko zilegitazuna ukatuz. Berak, proposatutako negoziak itari emanez, eta ez zutela ezer ordainduko duko esanazneiz eta honek kartzela datzeko reizkupean usen zituen. Epaik eta hori zalatzeko, atxeteren aurkako dezobe zibila bultatzen e, duen mugitu mugimenduak, 2010ako apriaren amazortzita emeretzean, Euskal Herriko errepidetan pintak eta egunak egiteko dejaldia egin zuen. Eta horrekin batera, nik ere egin nuen autoinkulpazio kanpaina zabaldu zuen hauzipetuekin elkartasuna dirazteko. Irurion deberrogeita bi autoinkulpazioa iruneko guardiako ausitegien erregistratu ziren kanpaina bukera emanaz. Bukatzeko epa irmoak eraratu zen, zei eguneko etxe barruko eta zizurko udalari 2.000 seireun euroko euro ordaindu beharra. Garbiketa eta gastur talako kalte ordeindu gisa. Zalatu beharrekoa da, diru kopuru horren neurriga bekeria. Errepideko asfaltoan aindako hiru irupintak besterik ez zirela jakinda. Hori guztia txirrindularien itxurri. Itzulietan maiz askotan indiongoziko horrik gabe eta denon onizpenarekin errepideetan egiten diren pintak eta antzekoak egiteatik. Eta ba, lehenen komitatu egunez, ba, arresto honen honekin e, batera ba, jardunaldi batzuk handelatu e, dituzten, nintuzte ba, entzierroak hilauten e, duen bitartean, abenduaren hogeita zeitik urtagarriaren batera arte, Zabaldi elkartean eta bueno, bertan eitaragoan eit, e, hitza burutuko da, bai Iruña Iruñarriko H.T.en aurkako mugimenduak pintaketak egin, autoikulpazioak sinatu eta orokorrean auzipetuekin bat, bat egiten du zuen guztioi eskerrak emanaide dizkizu eta aldi berean deialdi berri bat egiten du arrestatzea horren inguruan antolatutako den eitaragoan e, esku hartzeko eta berriro sigurtutakoei elkartasuna dirazteko borrokatzen eta izobitzen segitzeko beharra dugu, inoiz baino, tinkoago gainera. Izan ere, lotxagarria baita, amal urrat nahi dutenek, eta denon ondasunak zaitu nahi dutenek, aur e, aurkaria krimineleza datu, erreprimitu eta izunezitu hito nahi izatea. Eta, bueno, egitaragoa hemen e, interneten daukazu, e, e, indimedian, eta baita ere e, mugituko rialdean, baina, bueno, adibidez dut jartzearen, ba, azteazkenean, bankartak eta pintaketak egiteko plantileen eta hierra, eh, atzetean orkoko borrok eta represioa eh, batxostenaren aurkezpena, eh, presonde, presonde giratzeari eta urteari bukera eman dioren atzetean orkoko artearen besta prestatzeko bilera, ostegunean ba, eh, zine pobrea errira mugimenduaren eskutik, eh, 28 sortzian Ostriala Bertso Saioa 29an eh elkarretaratzea et, et, edota igandean 50rean makro espirituaren aurkako esbentzie bideoen proiezkioa eta bueno, guztia hau Zabaldi elkartean izango da nabarrerian. Baori, ba gisuè, gordok sola ekitara. Zerra baki norbaiteki no eratu erra parekin aski Ez garreñozaz erruki, malgo akurruti Buguaino izge yauezin eduki Aitorto ez azukuki Aitorto ez azua uentunda ez alzaizu Kantzuntzillo abuizti Obaikua egine Bociza Le mira de quien negar que posee las tristuras, se ha envueltoado en posesas fisituras, os cago muralidad de, bacarle de axoliqui estilo dudaresale, gue rape carne esta ale allá está es, no tenes aurretik letuco aureti hakinda, escarra jarcos en pico de guinda, tus <totipa> tuaje estratagicos con batería augusto que topa mi batzuek pasino, baina gure bidean irmo euskal rapa evoluzioaren sinu nirmo, diebi mikro bihensi ritmo irautzan afarroati kasi zauda gure rapa ondorioa, ekiz baina mikroa eta eskua, bien artean arremanestua, izak bizan jokua alarez daltetriz, netaien artean joan lotua, geimau erran lotua ez dago bukadua Oienetxak gusto guztoko begi bista nagetuko, oteira euskal terezpista, nari, nari, nari batxirendakaren, Bueno, tamen jarraitzen dugu gaurko garrasika honetan eta ba, oraingo neran ba Bilboko branca webguneati hasotako albiste bateri ekingo diogu eta, bueno, ba antza Autonomia Erkidegoko etxeri gabeko lagunen erdia baino gehiago bilbon dago ta bueno E, Antzanez, be bai, etxerik abeko pertsonen kopurua, euneko amalaua igo da 2008-etik, ba, bai araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. E, Bizkaiko hiriburuan, 1000-berroita lagunek ez dute, e, negu honetan non babestu, gehiena antzaenez, Afrikarrak dira, eta Marokoarrak batez ere. E, eustaten estatistiken arabera, ba... Bueno, hauekin kesta bat egin dute, eta egiteko zentroetan eta jantoki sozialetan e, hartzen duten etxerigabeko lagunen kopurua esan bezala, ba, eguneko hamalaua, e, azida 2008-etikona. E, eta, egun mila biztan leko, egun da berrogeita bat, koma iru pertsona, baki gu, estatistikek, be bai, pertsonak esatikatu egiten dituztela, eta, ba, antzal, daude, etxerigabe... Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan berriz, ba, onda hogeita bederatzi koma bost pertsona dago, mila biztan leko, ba, hori, non lo hartu ezinik. E, bueno, haipagarria da, ba, Euskala Autonomia Erkidegoan, egoera horretan dauden pertsonen erdia Bilbon dagoela, eta, ba, esan bezala, mila eta berroita mazazpilagunek, ez daukate etxerik Bilbon, eta Euskal Autonomia Erkidegoan guztira, ba, bimila eta laro dira. E... Nafarroan ordea, eur hogeita amar daude, eta beraz, eur euskal herrian, ba, 2000, 2000 hogei pertsonek, ez daukate non lo egin, ba, oengo negu honetan. Eta, ezan bezala, ba, euskal autonomia erkidegoko zentru jantokietan, ba, aurten be, 2000 hogeita amar pertsona hartu dituztela, kalkulatzen dute, eta horietatik euneko iruro gehi, estatu espainolegetik kanpokoak dira, Eta... Eta esan bezala, ba, lo egiten duten lekuari dagokionez, ba, uneko berrogeik toki kolektibo batera jotzen dute, uneko berrogeita bederatzik erakundi publikoen edo olangoet tsa, eh, kolektibo edo instituzioen eh, pisu eta ostatuetara, eta gainerakoek bizitzeko prestatu gabeko lekuetan ba, lo lu, egiten dute. Besterik Ez daukaten bitartean. <totipasen> Pasa la vida corriendo, saltando, subiendo escaleras, las cuestas bajando Y hasta el aburrimiento le sabe rico Con un saliento en botella y un fumaito No para de darle al pico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 jarraitzen dugu asteren honetako garrasikan eta berriekin jarraituko dugu ba, euskal preso politikoen aldeko batekin, kasu honetan eta ba, aurreko ostiralean, Santo Tomas egunean ba, pilotak jaurtizituzten asokaren ba, kontrasta Eta hori ba, pilotaria kolektiboak agerraldea egintzen Santo Tomas egunean beste behin euskal preso eta politikoen etxeratzea galde egiteko Eta arriagako subitik presoen falta irudikatzen zuten aurkiak eskegi zituzten, eta hainbat pilota jaurti zituzten areatzan zeuden saltokietara. Goizeko amaika kaldera, pilotari eskantzitako saspilagun barri, arriagako subira gerturatu ziren, eta herrekako bialdeetara begira ba, pilota mugitu preso eta ieslariak etxera, lemazeramaten bipan karta jarri zituzten. Eta eraberean, ba, subitik eh, hainbat aurki ezkerri zituzten preso eta ieslarien falta izlatzeko ondoren e, ba hori Santo Tomasa euspatzen ari zen areatxan eta bertan azoka jarrita segoen ba, ba, ba pilotak e, goma parreko pilotak jortizituzten ba hori Euskal Preso eta politikoen etxeratzeak zirgitzeko eta urtarrilaren amabian herrirak ditutako manifestazioan parte hartzeko Deialdi Azabaldus <totipasen> Bueno, hemen jarretzen dugu, garrasikan, eta eguneko urrengo, ba, jarretuko dugu berriekin. Eta, ba, urreko astetan, ba, Lander Fernandezzen egoera zitzen genuen, eta, ba, bueno, e, mobilizazioa jarretzen dute, eta Lander Fernandez ez Espainiaratzeko eskatu dute Espainiak erroban duen enbasea dan. Zauri, urtarriaren sortzian, azte artean, Landerren estradizio audientzia izango da. Landerrek zehila bete dara etxean preso. Atxiloketa bortitza eta neurrigabia izan zen, akusazioak faltsuak eta funtsik dira. dira. egun atxilotua jarraitzeko argudiorik ez dago. Iabete hauetan zehar guztia usalatzeko kanpaina publiko eta zabala burutu dugu. Landeherri elkartasuna diraziz eta estradi zio eskaera honen atzean dagoen prozesu politikoa agerian nutziz. Landeherri euskai harriaren askatasun, askatasunaren alde borrokatzen duen militante gaztea da. Estatu Espainiarrak eta frantsesak Europako beste estatuen iziltasun, kom, eh, iziltasun kompli, komplizarekin kartzela eta tortura erabiltzen dute Euskal Herriaren aurka. Euskal militanteak edo naun atxilotuak eta estra, estra, estraitatuak izaten dira estatuen arteko diplomazia akordioen aginduz eta dagozkien edozein garantia bortzatuz Espainiaren eskuetan usten dituzte hau da e, irauli nahi dugun Europa, krisia eta kontrola, beraien poltronei, erreforma eta kartzelaren kartzelarenkiratsa darie. Gure kalek eskubideak eta duintasun eta duintasun aldarrikatzen dituzten. Guztionengatik landarren tradizio prozesua guztion, askertasunen orgako erasoa dela deritzugu. Horregatik erromako eragile sozial eta demokratiko guztia ideia egiten diegu, gurekin batera kalera ir, irtetzeko eta errepresioen aurrean inorrez, dela bakarrik egongo erakusteko, beraz urta herriaak zorzi aste artea bete ezagun piatzale klodio. Erroman, landera askatu ez tradiziorik ez. no baya, programa aurrera dijoa eta gure eguneko lehenengo elkar eskedatua Arekin kontaktuan jarriko gara Bakizue kezue bueno, datorren bueno asteburuan ospatuko da atarrabian urtero bester bueno urtero ez ospatzen baina bueno e, urteroa ospatzen da hori <risa> eta bueno ba, besterik gabe ba, Bertako bertan da viene e, Ekide batekin arrebanetan jarriko gara eta ba kontatuko dizkigu pixka da torchu gora berak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 Bueno, ba, lehen komentatun bezala, eguneko lehenengo elkarrizketatura ekin e, kontaktuan jarri gara Bera, ba, atortzu roke jaialdiaren e, antolakuntzan ibiltzen da eta, bueno, ba, atorren aste buruan daukagune ospatzen denes kontzertu hau edo e, e, jaialdi hau edo denadelako hau ba, bueno, Horren e, ba, nion guruan hitz egiteko, ba, ekarri dugu gurea e, Egunon? Ba, ega iso, Hai? egunon Ondan zuten da? Bai, oke. Bueno, eh Atortxurrok, ama laugarren Atortxurrok, eh miti, herria inguruan edo ospatu duzue. Igual eh asteko historia pizkat eingo dugu, daite, nondik sortzen da Atortxurrok? Bai, bueno, eh pues historia digo aquí asko aldatu, es Orokorrean correan lehenengo urtetan, este bueno, lasana torra torneska mutilaren eh e, edo konzertua, ja pero e, izena ondaren jarri izan, ez dakit laugarren, bosgarren eitzeaina. Ja. Eta bueno, ba, ba lagun talde bat ginen, batzuk ba senideak espetzean edo lagunak eta bueno, musikazalea ginen eta ta, ta elkartu genuen bi, bi afizioak, bueno, bata beharra ta beste afizioa eta Eta erabaki genuen ba, kontzertu berezi bat antalatu. Ba nola baite, sakaba nakitaren e, ekonomikoa. Ba, ba, ba ez dakite laguntzeko, esen e, idei eta, eta lagunei. Eta bueno, azkenean, ba, ba e, kontzertu erreferenziala bihurtu da. E, ez da normala, malabo magozte e, edizio egitea orte, musika mundua nahiko, nahiko saia da eta... Ta bueno, eta profesionalak ez dizan, eh ba, jarraitzen dugu. Beti esaten dugu, bueno, gure helburua gure metza da la urtean es eitea, zeren hori berri on izango san, ez? Ba, bueno, baina urtero jarraitzen dugu antolatzen zau esterreneri horik eta eta hemen Bai, e, urte ezberdinetan, ba bueno, leku e, mo, leku ezberdinetan antolatuzue zue churroka, e, txurroka hori e, e, askotan, e, e, igual izan dituzuen PG, mo eh PGn inkluderuan izanda, ez dakit, igual e, de bekoa, que lo dena de la cola, izan dituzue. Bai, eh urtero izan ditugu ostepo, pila, igual acaso azkeneko bi urtetan ba erlajatu piska bate ba, bueno, hau ba, edo delegazio de gobernaren e, presioa, baina, ba, egeti, aldaketak beti hortik etorre dira, ez? Ba, siginen berri ezarren aldatu genuen e, e, uartera, uarten uartuko udalarekin oso arreman ona izan genuen, baina delegazioaren presioak ikaragarren izan ziren, aldatu genuen berriz, eta horrela, ba, bueno, aldaketa pilla orain badirudi E, bigarren urtea dela tarra bian, espero dugu beste, beste urte batzuk hor jarraitza ez, beharra badago. espero dugu. Hori, e, ba, sakau gana ketaren kontua, len bailen e, bukatzea, ta, baina, bueno, saia ikusten dugu. E, e, Atortxurro, ba, normalean e, egun bakarreko... Ma, jaialdia edo izaten da bueno eh e, egin zenitunean bueno, egun berezia egin zen uteden asteburu osokoa eta aurten e, bi eguneko eitaraoa baita ere jarri duzu e? bai bai bueno, aurten hau da hirugarren urtea ja. e, azkeneko bi urtetan ere bi bi eguneko e, kontsortua egin genuen lenengo orain dela bi urte ze eta sorkuneekin E egin unkerobia ta ta bidertzean eta aurten badugu bakio experience eta eta Dr. Devez. Eh bueno, el burua ostirale ez da iguala investe ekonomikoa edo edo dago parrandara bideratuta, e, egiten dugu nahi duguna ba pizka bat sartzea igual bose, larun batean ez duten, bueno, adibidez amaitzen kasuan badu tokia biegunetan ez, baina Bera, kontzertu ez berri nahez, jendea, gozatzea pixka musikaz, lasai, e, ba hori, ez igual e, e, beste parrandarekin, eta, bueno, igual guk bezaten dugu kontzertu intimistak, edo lasaiak, eta horregatik egiten dugu, eta lektor aukera paregalea da, porque e, bada antzerkibira bat, moldatu dugu e, karpa pixka horretarako, edo beraiek ere moldatu dute pixka bat, A, pizka eta Azkarragoa egiteko kontzortua, eta, bueno, uzkopolita izagoa, eta, bueno, Zarrera pilla saltzen ari da. Eta, haber, haber, ze lan. E, hori, sarrera aipatu dituzula eta lan, haibidez, e, ez dakit, Bizkai aldean edo, no, e, lortu haitezken, eta, bueno, baita dituzue Zarrera mota ezberdinak ez? Biagunetarako, baterako bakarrik, hori nola? Efoa? Bai, bueno, lehenengo galderari, ez bain memoria ez dakit, e, non dut ditugu enbizkaian, orain arte beti izan dugu betiko salmenta puntuetan, ez de, Baina urten ez dakite, egia zan da, e, ja, bueno, bultatzen ari dugu interneteko kontua, badu sistema oso hona saltzeko orain e, interneten bidez, sarrerak, eta... Eta, bueno, nahi dudana, osa, tortsunroko erregen sartu dezake eta horre erosi ez dago arazorik. Eta gero, bat, jatzen da, bilbone edo bizkaian ez dakite orain non saltzen dira. Eta bigarren galderari dari, ba, ba, bueno, baditzugu bonoak, eta bizarredez berdinak, ostiraleko amabi euro balio du aurretik, eta ma bostak ian, eta larun batean hogei, eta hogeita lau. Gero bonoa biegunentzako baita boste euro bali dute. E, bueno, aurten gure asmoazan apur bat geizea prezioak, e, jakinda e, krisi garaiak direla eta abar baina beste aldetik egin duguna hausnarketa aus, da ba zenidek ere jasotzen duten e, e, osea beraienzako krisia oraindik eta gogorraoa da horregatik erabaki dugu mantentzea prezioak eta jendeari esfortzu pixka bat egitea bu bueno pues bu eta beste aldetik pues barrako prezioak beraz nagamau jakit bost, bost urte prezak igo gabe Eta Llanjarraiko ugu. Eh, e, orduan eh asteburu honetan daukazu eh hostiralean eh bueno, hostiraleko hitzen dugu eta bueno, ze ert larun batean. Bueno, larun batean badao fiskat eh atraka, o sea, atraka ba, ondi, eh badu be del achitalde, e, artean oso desberdinak, eh estilo e, desberniago de ba musiketadotsatzeko e, badugu igual importante, o sea, garrantzitsuena berezienak e, guretzat ere nidetzat bintas bai, izan dira komaren aurra, e, koma oso sol alguno nabira, e, beti lagun dute pia eh lanean eta bueno, eskatu duen gausa askotan eta bueno, ba agur dute bere bere taldeari gurekin, gure eta jo, Kristonorea da guretzat eta bueno, egingo dute Kriston kontzertua, badute Zoprezta batzuk hor gordetak eta, bueno, adertze, selan. Gero beste aldetik ere, zehamaiz, e, gurekin bide hiribalditan egon dira, aditu dira, ere kontzertu berezia da, zeren e, bere biraren azkeneko kontzertua da, bimila hamalau hartze, eta, bueno, oso kontzertu berezia, oso hor dugu nean joko ute gainera, eta, bueno, gogokin bererek ikusteko Eta bukatzeko ere, bose, deskontrol taldearen kontzertua naiko naiko beruzia izanen da eren dara bate urte bat, bueno, apiletik jo gabe, eta araim, egin gau te kontzertu hau, beste bate e, agurra bezala, ez dute joko geio ere usten du taldea, eta, bueno, aukera pare gabea, deskontrol ikusteko, ez? E, oiek diran, iretzat izka bat, etalde e, ez daki kontzertu edo manaldi bereztea, gero baldrogaz, bat ilazo, ekantekade bueno, e, maka, talde alde askoz. Hosteko. Vale, va, ba, estáite igual hone eh, inguruan ez daite, eh Seozergiago comentatu nei baldin baduzu, daitea... Bueno, en eh, alde batetik eh, jendea etortzeko otsa ez dela inpedimentua, porque eh barugu bero gailu sistema edera, eh bueno, 20 grau edo eh, inguru egiten du karta barruetan, kamisetarekin perfecta beteko, o <laughs> que, que oso gustora gaude. Eta gero importantena, pues eh oli ederra alkartasuna en preso eta berezenidei baina baina baita ere bilbon eh, urtarriak 12 nere pues ermania bauela ta ta ez dugul parragitzen ta bueno egiten dugu deialdi berezi eh, bat ere jendeari jendea bilbo, bilbo joateko eh. Eta eh bukatzeko ja e, igual informazio gehiago jakin eh ba, bilatu nahi duenarentzat edo lo que sea non bilatu dezake. Bueno, va ba, Tortzurroco RG, e, nahiko ongi dago huevo real, informazio guztia hor dago, e, bueno, bai, e, adibidez eh e, joateko etortzeko pues -ko koordenada Cordesca un Jarritac para ba, los más metódicos es eta halako informazio pilla, ¿estás? Orduntei jakor daude ere, publikoak egin ditugu. Eta sarren kontuare, horre informazio guztia hor dago, eh, ator txurroko erregen Ai, eh, Bueno, azken nengo galeatoren eh, goratu nahizena, eh, parke, atarrabi izango da, baina zehatzmerat eh, nondik izango da? Eh, atarraen da, badago, deitzen da, be, be, deitzen, beretzen, paraje entre zementerios deitzen da Burlata eta atarrabiaren artean, bueno, badago de orkampatzuk, badago de yerri batzuk eta entre zementerios deitzen da ba. Ba... Eta, bueno, o sea, pilbotica o sea, de ese torre, ta, gaztizko autobiatik, y eh, bueno, ba, dago variante, bat justo de la matriz de la tierra de la nioca. O sea, que algo heretático es un comunicado, bueno, es un parque, pero es un parque, bueno, es un parque, bueno, normalmente es un parque. Bueno, es un parque. Bueno, es un parque. Vale, va, es un Vale, bueno, es que oh, te gasto Bueno, agur Sí, agur Zule puteche Se hace así bien el di Beti muturra <música> sartzen Taka su besterik Muturra sartzen Y ahora el dara está duco Au, da zure hordua Se dice el da zure hordua Gurekin ba, daukagu eguneko e, bigarren elkarrizketatua. Ba, bera da e, Bilboko zukua ba, prozesuan partean hartzen de, partene, parte hartzen ari den gazte ta bueno, ba pasadan Larunbatean 22an egin zuten e, guz, e, zukuako sukuako gaztek eh ekintza bat kontsumismoaren kontra ba subirten eta horren bueno, inguruan hitz eiteko ba gurera ekarregu eh egun e, Bueno, eh, Hori eh, aurreko larun batean egin zenuten ekintza bat kontxumismoari ikatza lemapean edo eta bueno, eh, konta, eh, kontatu aldi guzu pixka bat zer gertatu zen egun hortan o bueno zer prestatu zen uten eta bueno, zer gertatu zen? Bueno, bat, bai, e, zukoa prozesua ematen gaude horain, azkenean estabaida prozesua da, prozesuera atzai hori da eta prozesu horren baitan samaika pues, gairen inguruan hartu eta eztabaidatzen tabaidatzen gau du, ez? E, orduan apur bat, lehenko eguneko e, kimena pues, e, gukokatzen genuen ez tabaida horretan, ez tabaidatu ditugun e, pues, edukien barruan, ez? Azkenean kapitalismoaren e, kapitalismo eredua ezterrezen egon gara eta e, e, konklusioral du gara horren kontra gara, ez? Sistema horreza aigula guztatzen eta hoskapitalismoa pues, orain niñoñoiego gagonetan ba badauka bere bere auge hori edo ba, e, kontsumora bileratzen du mundu guztia sortu duten pelikula berekin gabonena eta guztia hori, ez. Ordua ikusi genuen beharra, pues estaba iratzen gauden bitartean, esaten gauden bitartean hau saigula gustatzen ba hori aldarrikatzea eta eta kalean adieraztea eta oso data egokea ikusi genuen, pues, pasan un larun bata, Avenida 22, e, bate zero horregatik, ez. Izango zerako pues, konzumurako eguna hogezelako no? eh subi arte jendes gorarte eh pues dirua gastatzen eta dirua gastatzen multinazionaletan eta abar eta azkenean eh gasteo kulertzen dugu pues gura alternativa da dugula es, gura alternativa ez jaba garrega bonetan sino ai aldirako ez dela zertan zentro komerzial bateran izan bearez beste gura alternativa sortzeko gaitasuna daukagula eta ba horren nadierazla izan zen aproa darun bateko ekimena, ez, eh? irurogei gaztein guru batu ginen zubiakten, da proa eh, kanpoan trukasoka bat egin genuen, azkenean eh, buz, momentu honetan honetan esaten diguten erosi behar opariak eta kontsumitu behar dugula, eh, gu, guztiogela euskabola etxean gauza pilloa ez ditugunak erabiltzen, ondoko ari dos, ondo etorriko zitzeizkionak, eta dudan apurtxuat bat trukasoka bat egin genuen zubiakten zarreran, revuelta permanenten eh, doinu ekipagunduta, Eta hor hasi pues, egin gena purba e, gaste naiko txo bat zen inguruan eta bar. Eta gero ja pues purba beranduago, haspira taldera, haspira taldera e, erabaki genun barrura sartzea, e, subi barrura eta hori. Ba, e, uste aurkitu genuen, utzek aurkitu genuen e? subi arte jende ezgor arte, erozten eta erozten zegoen jendes beteta. Eta purba pues bug desnormalizat unego era hori, es mm. momentu baten Non, ganda aria normala iruditzen zaio urtero dat hauetan kreston diruta gastatzea, manera eh pues Zubiartebe solako sentro ba, gure helburua zen hori, desnormalizazioa bilatzea apurtzu bat, esker onen beste ingungo gausari diren egon eh, ginen gazteak, pues barruan jolazen, sukua erratia zuzenean zubiarterie eta apurtzu bat, ba, gure helburua bai lortu ganuen, ez? 60 e, gazte inguru larrikapena zabaltzen studiarte eta bueno naiz eta aurkitu eh, prosegur eta segurtasun innanren eh pues hasar pera pruebas de seguridad etikibili eta bar nuen lurtuguneengora larrikapena eh zabaltzea zentro komerzialean bertan Esta... eta ori... barretu, barretu, eso hori zen aburtzuak e, gure helburua eta aburtua lortugu denuela izan da Eta eh trukezoka ta bueno horre revolta permanente e, zinetenean eta horrela ze eh erantzuna izan zen uteno, sa jendea taite ba, subirtera jo uten zand jendea gelditu izan, ezagite zerbait hartu zuen edo ezagit... Bai, askenean askenean e, guralderrikapena, o sea, Arrazioa benaukala konturatu ginen, eh? Centro komerzial bat, egun dakan milioi eta milioi inbertitutako e-aizientzako aizial digune bat eta guk erakutsi genuen, kanpoan ez dugula hori behar, ez azkenean alternatibaba daukagula, gai garela pues, autogestia eta beste bideren bidez. E, gure, gure alternatioa hori sortu dezakegu aizialdean e, Eta orduan bezor e, ardi geratu zen, ez? Guk e, konzertu antxeko bat antolaguetu genuen kanpo aldean Apurba, Zubiarte kanpoko plaza gazte gure genuen Eta egia da Zubiartera arratzalde pasa etorri etortzen ziren e, gazte pilo bate Gugu e, ba, gu, gana bat uzirela eta, eta bai konzertu bat Eta disfrutatu alizan zutela gurekin ez? Eta eh beste batetik bueno eh ekintza bueno ez dutu ba, e, baloratzen duzuela, ta bueno, baita ere, duzun bezala, eh prozesuak prosesuak aurrera jarraitzen du badaramatzaue hilabete batzuk e, horretan lanean eta ezbait eh bertan e, ze puntuan zaudete gutxu horabera Eh, bueno, bai, e, sanu suma sukua procesosua irail hasiera nasu genuen, Euskal Herri osoan, Euskal Herri berri eta usoetan, eta bueno, lehenengo, lehengo satian apurtu bat, pues, egoeraren azterketa oro burutu genuen, aproan munduaren egoera, ez, gaur egungo sistema neoliberal eta patriarkalaren logika ulertu eta eta horren aurkako alternativa edo planteatzeko Gero bigarren gai apurbat urria zaroban zehar e, garatu duguna, apurbat izan da pues Euskal Herrian e, mandiren ziklopolitiko ezberdinen inguruko da usunarketa, eta, eta gore gungo ziklopolitikoaren inguruko irakurketa propioa garatzean eta gobernzetan bueno, eh igarden hirugarren gaiari hasiera eman diogu eta hortzuak oraintza bertan gazteok gure ekintzidea serasteragoaz gure beste estrategia zen izango den eta baita sortuko den gastean tolakun derriaren izaera nortasuna antolaketa eredua, eta bar definitzen hasiko pos pues, hurrengo hilabetean eta burtsuak momentu horretan kokatzen gara gaur egun Bilbon pues, beharren gaztinguruk parte hartzen daude prozesuan eta, eta erriazan da, pues, otxaiaren erdi alderako bukatuta bukatutxate emango dugu, baina pues, aporbat, sandezakegu zukuak bere fruituak ekartzen ari dela ez e, e, Bilbon orokorrean. Eta, bueno, nekin bat, e, prozesuak aurrera jarraitzen dau eta Honekin batera, baita ere e, bueno, usta, gaztean tolakundea aurkeztu ostean edo, baita ere mm, e, azte santu inguruan e, ekimen bat antolatuko duzu, ez? E, bai, zukezan usun bezala, pues en martzoaren bian izango da gazte antolakunde berriaren kongresua, portxu bat hortik aurrera ziko da lanean, eta azkenean, pues guzti horri hazi eta emateko bezala edo, ebat pues, e txuetan bezala, aste santuko ekimena burutuko da, E, Apirarren hogotabera tzegotan marota maia, zaparkaratu e, martxoenren hogotaera txeta margo eta priaren batean egun horietan eta hori gaztetan bada e, kimenaia izango da, apur bat gazteon indarrori eta azkenean gazteon e, aldarrikapenak zabaltzeko bogora gaiigu erraldoi bat izatean nahi da Eta ba hori, bagabiltzaile lanean horren prestaketan, zabalpenean eta purdat urtarria inguruan, horren inguruko informazio gehiago izango dugu, baina lege, bai planteatzen dugula gastantolakunde berriaren bidea zabalduko duen ekimena izatea, ez? Vale, ba eskerrik asko. Horrela, bueno, momentu momento batean, cosa privada goteatu, baina ni gustut eh, pixkat argi edo geatu dela. Eta tabestela informazio gehiago nahi duenarentzat non bilatu dezake? Bueno, va ba, a haber ese internet en madaukago ba, bat, eh hiru bikoitza gastezkua.info. Mm -hmm. Eta bertan pues aurkezen dira eh Udal Beste Herri eta beste auzoretako egindako, beste auzolek egindako ba, historiak eta dinamikak eta baita bismosko informazio gehiago baita ere. Vale, va, Esquerra y Gascota, bueno, ánimo procesoarekin, eta, bueno, emendigo ahora con lan, la angustiaarekin <laughs> Vale, va, suey Bueno, ahora Hortxe vale, ba, izan duzu egaztezukua, prozesu eratxaieko kide batekin egindako elkarrezketa, eta bueno, orain eguneko azken elkarrezketarekin joango gara, gure kontaktuarekin ba hori harremana girekiko ditugu orain txe, eta bueno, ba, lemoako karabia gaztetxeko kidekin hitz egingo dugu, eta bueno, kontatuko digute egun hauetan antolatzen ari diren amabostaldi kulturalaren inguruan zer antolatzen ari diren. Badiru di ez dugula lortzen orain momentu honetan kontaktu egitea lemuako gaztetxeko kidearekin. Eta, bueno, ba, sae, jarraituko gara saiatzen, baina bitartean, ba, bueno, entzongo ditugu babai musika, kuniatxoren bat, eta behar bada beste berri, edo agenda punturen bat ere, ba, bueno, komentatuko du. Giza eskubideak. Irtenbidea. Bakea. Euskalpresoak. Euskal Herriera. Euskal Herriera. urtarrilaren amabian, Bilbon herri mobilizazio orokorra. 5terdietan kasillatik abiatuta Bueno, ba, ikusten dugu arazo tekniko txikire matau kabula, baina justu den alkartu seguz, baina lortu dugu orain kontaktu egitea lemako gazte kitarekin, baina bueno, orain txepertan hasiko gara elkarresketa egiten, markatu eragozpen teknikoak, baina bueno, e, gaurre abenduaren ogeita laba da, goizese egiten ari gara irratza hau gero gauean e, zure guztiok entzutun alizateko, se ere ba, bueno, ba daukagu orzik e, amatxo aitatxo eta olakoak e, beti gure o la etiqueta pendiente verás va ba, bueno es ninisango garabur dutegi ordu, ordutegian egon eta ba egun baten goizean e, irratsaioa egitea ez dainerresagoretzako bai bai arraro da bai bai bereziki eso al de ba egoerarik honenean <risa> <risa> puñalada de se oyó la <risa> voz del monarca <risa> de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. solo el valor de unos cuantos Eso puso resistencia y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen Ni gozan con los robados Bueno, tamén gaude, ya badokagu telefonaren bestaldean lemuako gaztexeko kide bat Bueno, gunon Eguno... Bai, bueno, eta gaurkoan, ba, bari, Karabie Gaztetxean antolatu zuen amabostaldi kulturala lazitz egiteko ekarri guenera, baina igual pixka bat beba, ezagutzen ez dugun ontzako, eta pixka bat albai guzo esplikaba Karabie Gaztetxearen ondik norakoa, guain dela zenbat urte zistitzen dan, hor bertan lemoan zauziela, eta baina pixka bat... Bai. Ba, asamblea esfortuko za noin emala urte elo, eta deko gule ba, amairu. Uhum. Eta eta bueno, va gasa asamblea que era pues e, ir lo diferentes cojaitudas, eh generazioak, cosas de vida ya eta bueno, ama basal de cultura la bai urtero urtero itengoa zen bat, eta gutzako oso oso, gara importante, bat bai. oso importante bat da bai. O sea, época importante da ya bertan e, interaktifikten daguleko, eta ba bertan e, kulturrekingitza pira kantelatuta zain, ba daida gure elmuga bat, eh, o sea, gure Buarrio, bueno, eta urte guztiagoetan zehar, horrela, bueno, kontatu aldi guza berre, gaztetxearekin e, eraso edo arazo larriik izan ituzen bai udalarekin, poliziarekin? E, gaztetxe gaztetxe oin urte bat, ba, udaletetik bai urten zan elbudu moduen ba, gaztetxe abertatik endutea, botatea edifizioa da eskola zarbata. Eta, eta momentu bat enguk e, udaletik erritarren zinadurakaz eta lortu zan gaztetzea. Haukitekin nokopautekarabizar bat, horregaitik izena karabie, eh? uh -huh. eta, eta hori momentu bat enerrezan. Orduen, zehidu ginun gaztzen da, bere kintakaz, bere proiektuekaz, eta lortu zan erritarren zinaduran bitartez, lortu ziren pilo bat zinadura, eta ubaletxari prezinoitea e, gaur egun gauzen gaztetzea lortzeko. Orduen hori lortu inunean, e, oindela urte gitzi, ba, oindos urte izin igual, edo gitzitzu hau, egonza elburu moden aukintzen dudaretza gu handik botatea. Eta bertan, kulturretze bat edo, kulturgune bat edo, ez da jartzea. Eta hori urtenzan zan medioetan, dugez ez zirindifini kontaktuen, gukor bai aukintzen e, dut hori, zantzolatuten e, hasi ginen, bapentzetan handi potako e, eskuela. Baina gero ezan egin ezebez. El dut proiektu dut dertan bera gauditu zen, oso despropor... desproporzionau esalako. Uh -huh. Eta bagaur egun dudaletxe aldatu da, eta ez, dago, ez dugu edaz hori e, e, espero, ez dugu elango esen espero, egizateko. Eta... O, d -da, d -da, d -da. Abarkau, e, komenta bindu zua malagurte gazte asamblea esistetzen danetik, generazinioz bar dina pasai dala, eta zeueko hoi generazinio aldaketa horrek edo mandienak, tzelan bizizan dozu ez, gaztetxearen eta gazte asamblearen ibilbide horretan tzelan goera gine izan dabe, hori ba, bak, gente aldaketak eta... Ba, bono, bak, nik ustatea generazinio aldaketak azbeti pastan alapurret, bar dine, bak, momentu batuta ingatza dala be bai, koesta e, horiten dala, ez deko gule mekanismo oso oso egokirik, holango eretara moldatuteko, baina hemondire, gure otesan. E, dire generazio aldaketak, e, dauk jente garri ezartzen, e, ba, bueno, ba, beti kostetan da ez, eta eta beha, iguale, oituten, ba, jente batek gu, nik gazteagoan, nazez, nien nintzen dagoen, ba, okupazioan, ez gaztea esan bladan eraketan, ni oso gaztean mm -hmm. nintzen orduen. Eta ba, beti sortzen dozunean zeo zerretan, ba, bueno, urguno generazioari igual eh, kostabal jaku haitutea guztiz edo ez dakite, edo retara vinculeta, baina bueno, da egunero egun iten dan prozesu, eta generazioaren ikenduak dala urte askotako generazioa aldaketa bat emondala, guztatua, mia mm -hmm. zinintzenetik 6 metu urtegaz, amaz, urtegaz edo, ba, unarte generazioa aldaketa hori emoten degunda, ez eh? da, konstante mm -hmm. bat. Mm -hmm. Está bueno funciona tan da gutezak. Batuten hobeta ezatzuten txarra, baina bueno, azkenean urtetan da eta funtzionetan da. Eta orain parkatu. Orain antolatut duzuen 15 kultural honek eta bestelako e, zea jarduerek ala ere jarraitzen dute batzen generazio horrek danak astetxain inguruan edo Bai, nik entetan dut ez, bai, astea asanbladan tolak eta bera, asanbladan, bera, pues, igual jente azgalditan dala hortik, tampo ez, bai, da, bueno, era debate gaitik, e, jen dira asunien dago iziago bat baina gero ekin txetan bat dugu ori jente guzti ez, eta beti, be, bai, egin gauz laguntako prez, beti be egin bertan, gure tezan eskuet botateko, geutzekizeko, ekin ekintza kantolatuteko nahizte, eh, Igual, e, e, asambladan bertal espazio gehau itxi, generazio gazteari, mm -hmm. eta e, bai lortzen dugu ekintzakaz eta ba, gazteagoak, nahiz eta asambladaren partez izin honi nio, ba, gazteagoak urbil dutea gaztetera, eta, bueno, ba, ba, prozesu hori aztea, ez? Espazio hori mm -hmm. norberan abe sentit dutean prozesua. Mm -hmm. bueno, eta, eh, ama bostaldi honi buruz buruz egiten ja, eh, bueno, abenduaren hogeita batean hasi zen ezta, eta eh, urtarrilaren gilaren boster arte eh, Izan da eta, bueno, kontatu aldi guzapur bat, eh, zer gaitik antolatu duzuen eh, amabostaldea, zer gaitik orain, eta, bueno, zer aurkitu deuzak egun bertan. So, guk dara guzpio bat urte gitaran amozalde kulturala garaioan itan. Azkenean dire garai batzuk ba bueno, ba jaiegune jenteak deko libre, ba dire egun berezi batzuk eta gutako daukera honan edo bai, e, pio bat intzazartzeko ba jentea edo bai libre agudabuelako, jentea edo ba, ba, e, bai alternatiba bat e, emateko edo bai gabonetako zera honetan dauzen ekintzarias. Eta guk handelatuken dagozen normaliziten dire, ba kontortu potente batek hartu entzaiatzen gara, ekarri ginun, E, Zabi Solano eta Dezeta, ez nire deltakoak, eta etor, egon bidea egingo zapatuen. E, gero beti Italiek ekartendoguz, bai liburu orkestenak bebanekoguz, erdekogu... Bueno, ez pakita dakit, berretu enten e, Gero iten dugu e, kontzertu bet, estanteik bat gehitzean da, da gaztetxeko eta gaztetxe inguruko jente guztie batzean gara, eta egiten dugu kontzertu bat. Ba, da, dakien da, gitarra joten, dakien da, bateria joten, dakien da kantetan, ba hori nan artean, hiten dugu, ba, konzertu bet. Eta hori da oso kinta politen, nire kontzertan dut auto-gestiñoan e, ideologia horretan, ba oso kinta politen dala. Ez, ez dakit, du behar deko golen zero, urpero, urpero herrien guk bajatutzen dugu golen zero herrida e, ba ez dakit, ba, hitun eguz batekin tza herrien eta gutako bai, bueno, gara deko gutruko asoka e, pintu helo jaketea, eh, batruko asoka hori bai, e, oza, keitza guztie parte hartutera, tera bazera ekin tza bat oso polite eta guri asko guztetan jakune baina baina bat, jen jakur dildutea, ez eta, eta, eta, bueno Eitzan dugu jente guzti urubildutera, bera dauzek ekartera, eta, eta truktea, trukatutera guesbatera gauzeko. Eta bat ez dakit zer realde kogun. Hori gutxikora, bera, azkenean alternatiba bat sortu gure giniun gabona inguru honetan, eta nahiko no juntzen adozko narte, eta bona gasei dutea espero dugu. Bueno, ba, ez dakite, igual komentatzeko jendeari apurtxu batean azkenean, ba... Ba, igual animatzeko bertara hurbiltzeko eta, eta, bueno, seo zer gehiago komentatu nahi ba duzu, ba ba, huze da momentua. Es, ba, bueno, ba, deko zuela gure bloguean dela www.blogak.com barra karabie, bertan deko zuela gitaraue, dauzen antzerkiek, konzertuek, bideomanaldik, e, dana, bau, bertan, baina dozalireko, bai, urrungo ekintzatarako online, bai, e, torteko problemaare, con gitarrek izinazariela, eta... Eta eskerrik asko irrati eri gugos ba, kontaktunik finti no, no, Mi, no, mi esker zu sí, egin eh, egotea baitik eta animo. Eta, bueno, arrakastatxe izan da dilla magoz Vale, eskerrik Bueno, aio. Bye, abur. Abur. Gorputza. Aragi kolore zuriz zuritu soina eta hile luze hori koloreak estaltzen duian nire bizkarosoa. Begi urdina ditut, ezpain mardul gorriak eta sudur txikia. Eta aoa erdi irikia dut, baina nire hitzek ez dute oihartzunik. mutilatu dizkidate hitzak eta alde batetik besteran aramate itsasoak plastikozko botilla bat darabile moduan eta alboan jartzen didate beti gizonezko plastiko duna. Polizia, aita, senarra, kamiogidaria, gizon gaztea edo espide ermana. Dendetako erakusleoan inoiz baino leku ikusgarrienetan jartzen gatuzte. Egunero gaude telebistan, Interneten eta kaletako paneletan. Baina gure existenziak aurren jostau bizizateaz gain transmititzen aldu nahirik, zer sentiarazten dugu, Nolak gabaak izatera gara matzate, zergatik isiltzen dituzte gure hitzak, hileak, sudurrak, isilpen horrek badu eraginik. Irudi estetiko esterotipatuaren gainbalio ikaragarria da gune, egunerokoan, telebistan, kaletako iragarki paneletan, porno tradizionalean, interneten, aldizkari asko eta askotan. Eta eragina zuzena dute emakumeok erritarkisa sozialitzatzen garen momentutik. Gure irudia gurekiko, gutako bakoitzarekiko eraiki ordez, besteekiko eraikitzera garamatzate. Bestearen arabera jokatzera, egitera, depilatzera, jaztera, operatzera garamatza bizigaren sistema patriarkal kapitalistaren ikusentzunezko makinariak. Aste honetan, bilaguneki momentu eta leku desberdinetan gai honeta jardun dut, eta biek alabiek espero ez nituen adierazpenak egin dizkidate. Bata ezkidetzat atratu honen inguruan lanean dabil eskola eta istitutuetan, eta ikasgelan. Ikasleekin edertasuna norberaren baitan dagoela gogorazten ari zitzaien. Denak ederra garaan eskak, gutako zuetako bakoitza ederra da, ederrak zarete. Ez esan gezurrik, nik ez ditu nire eskuak maite, eta dirua baldin badut, egin nahiko nuke, eskuak luzatu eta mehetzeko, Orduan beste eineska batek esku eta Nik titiak operatuko nituzke ta beste batek Espainiak. Ikaragarria. Eta hau gutxi baliz atzo bertan beste lagun batekin kontakizun bera kontatzen ari nintzaiola bukatu ostean zera esan zidan Saioa Ba orain modan daude ipurtzula operatzea. Ipurtzuloa? Bai. Ipurtzula txuritzea, aragi kolore biziz pintatzea alegia. Eta honez gain, aluko Espainiak mehetzea, txikitzea ere modan daude. Ikaragarria da emakumeon gorputz osoaren ofentsiba. Ofentsiba estetikoa. Eta herritarroi bitarteko komunikatibuetan transmititutako balio estetikoen bitartez, emakume do gizon jaio garenaren arabera, ezartzen dizkiguten balio, jokamolde, gorputz eredu, Eta bizitza guztiz dira desberdinak. Guztiz dira baldintzatuak. Gure gorputzak askatu nahi ditugu. Gure sexualitatea askatatzunez bizi nahi dugu. Ilak izan baditugunez zergatik ez dugu elkarrekin bizitzeko autua egiten? Edo kentzen baditugu ere kontziente izaten. Eta txikitatik gure gorputzen gaineko onarpena landu beharko genuke eskolan, etxean, kalean, gure gorputzetan preso sentitu. Giza eskubideak, irtenbidea, bakea, euskal, euskal presoak, euskal herrira. Herri. Urtarreiaren amabian, Bilbon errimobilizazio orokorra. Boster dietan kasiatik abiatuta. Bueno, ja programan bukatzear daukagu. Ez, bai? Bai, Holanda, Holanda. Ora, bai... Bueno, eta... Ba, ez dakit, ez dugu ba, berri gehiago, jalkaresketa bota ditugu, e, bai. Bala, agenda goharren bat, bota beharko dugu... Ez dakit, e, zerrakagun, ba hori... E, ogeita zazpian... E, ba, bakizue, kara... Bueno, agenda kulturala daudela hurrengo bihaztetan, baina, bueno, ogeita zazpian daukate... Egun berezia karabikaztetxean txatxade ieguna, e, eta, bueno, bertan, ba, hainbat ekin txe izango ituzte, arratzalde osoan zehar, eta gero ebai, ba, hori, asteburuan e, buruan, egongo da, atortxurrok, ba, elkar elkareskiteetako bat, eta, bueno, bezirra ba, behar, agizue jarraitzen duela herri dendak e, adezarrean, lehenko gatazkagunean, eta hainbat ekin baita ere be, antolatzen direla bertan. Esteri gabe eta, irurea irratiare bertan izango dela. Ba, edo berko lukela. Edo berko lukela. Bai, gutxene sortik dabil materiala, bañaz dakigu... Fertzonaren, batortik. <tose> bueno, edu, edu, edu, edo jarri eta dagoen... Jarri, bueno, bueno, igual gero jetziko da gara, ikuste gara, a ar, revisar, <tose> comisarios politikos. Ba, bueno, esteri gabe, zer ezer eh, bait right, comentatu nahi diozue gure audientzia maiteari lankide maiteok, po o programakide maiteok. Bueno, agenda puntu bezala eguale horrein dikere ez bat faltan baina ez az dugu astu behar, eta agendeak ez desala de astu urtarriaren amabian, bilbon e, preso eta eslarien aldeko, eskubien aldeko, e, manifestaldi herraldoi agingo dela, eta bueno, ba, ba prestatzen joatea, herrietan autobuzak antolatzen, eta eta enok bilbonin somar dugula, ba, ba, bueno, eskubidea alde egiteko. Bai, horrentz hartan e, jarri dugu kuña bezala. Eh, eta bueno, me eh, igual el programa Bugatu baino lehen Abestuko diguzu errirako kanta edo joa ba, Maisnago ba, se inspiratuta. Gauez izango balitz egingo nuke, baina Bueno, dizesa, eh, urrengo programako hitza no, dugu, nengo dugu a boz azkenengo programa rengo dugu. Bai, eh, ontxe gara entxaizatzen, ez? Eh? <laughs> Eigan. Hey, Enplano chote rengo es... dugu. Erri. Bueno, <laughs> bueno, bai, bai, <laughs> bai. bai uste, zagun igerten ari da de minutu batzuk soberan dauzkagula la, gaurkoa, eh? E bueno, lain dugu ez, guztiok sorio entzu izan bargaren gabona eta, ba guk ere gure humore puntua jarribar diogu, eta zebaitik ez dugu esango, ez dugu la, beti bezala prestatu irratxaria, baina, bueno, ba, badakizue. Olen dela eta ez dela, gu ere urduri gaude eta... Baina, beti eta datzen zaiguan du. Bai. bai, beti primerakoa, bai. bosti zarretakoa. Bai. Bueno, ba, besterik gabe. A, e, txorra egizatari dut ziko dugu, eta bueno, datorren astean programa berezi izango dugu, bai? Urteko azkenengo... Azte laneko gogarra xika. Guau, gui, ba, guau. Ba. Bueno, bueno, bueno. Bai. Bueno, ba, gabon. Bueno, eta bitartean nori segintzuten neundasaspe puntu bosta. Horri da. Irola irratia. Eta... Eta... Izan maltsurrak. Eta eh? nahiz da goizesi bili programa egiten, ba, hori, hasierrek esan dagoen bezala, ba, gabon guzti, hoi? Eta hori gaur gabona farian, txun, hori da. Venga, boys. Pues. On. Aour. No va a matar. se corra, pero a ah. Tu corpillón tan vacilón no tiene mala pinta Pero cuando amanece se ven las cosas distintas Desde mi suite en el desierto paso de tus 12 uvas dudas Todavía de si existe Dios o existe Buda Carreteras secundarias, vía de escape Hacemos difícil o fácil para que te empapes De que no vas a vivir toda la vida del cuento En casa de tus papis con tus trapis tan contento Y luego eres el más revolucionario, claro Que no te vean dándole la chapa, alguno es raro Pero a mí no me vas a vender esa moto vieja Para escuchar cuentos ya tengo a mi amigo calleja no puedes hablar de compromiso y trabajo cuando en tu puta vida has jugado a de esta ojo vete a la vendimia o a poner ladrillo porque tus bonitas palabras no creo que a nadie importen porque es esto como un rebaño bobo entre cuatro paredes al sandre extraño no están todos no son pocos sino escuernos otros locos los que van a ligar y los que se comen los pocos los que comen polvo blanco y los que no sé comen nada los conozco a casi todos me lo dicen sus miradas a la yoga o a la droga que te guste así prueba otras cosas Pasa del rollito B Carretera sí. secundaria, futuro incierto La realidad de los ciegos en un mundo de tuertos Babas, hobo, bebes, gritas, vivas Vives, no ves, vives como para y me un hueco mi hizo que da igual llevar el depósito seco Que da igual no arreglar los flecos Me fui con él, pedí papel y se ha quedado atrás hasta mi eco Carreteras secundarias pisan mis suelas Tu coche cien caballos, mi caballo sin escuela Sin escuela que te admitan es la polla es Tu rollo rasta gangsta y gastas la pasta en piste Y hablas de los demás porque no eres interesante Siempre intentando estar delante mía me tomen todo Aquí uno se prostituye otros solo se venden Casi Todos suenan igual y muy pocos sorprenden Unos viven y otros se conforman con estar vivos Perdieron la ilusión por todo y no quedan motivos Para vivir más que una casa y un descapotable Una mujer cachonda, chacha y un trabajo estable A te vale con votar, no con volar si con un dólar, con posar para la foto Y caminar sobre la alfombra roja No voy a demostrar que doy la talla Nosotros empezamos cuando hay andulas medallas Y lo siento, no vendo mis secretos, soy discreto Recorro el camino que elegí aunque no sea recto Carreteras secundarias, no siempre son a Ver encontré la felicidad aquí volando bajo carretera secundaria futuro incierto la realidad me los digo en un pulso de duelos va va vives no ves como tiene cuerpo Para dos, no vale, para Emmaus, no. rap me pone los pelos de punta Rapsus como Cassius Clay, el rey el as En poesía básica, caminos alternativos en rap Y en la vida cotidiana despertar cada mañana Querer hacer todo, querer que... hacer, hacer nada Chavales, apreciar los detalles en la calle Reivindicar ah. vuestro espacio, ocupar ah. si es necesario Los límites los pones tú, no el adversario Escoge tu rol, una posición No vayan de farol, en este circo chaval Ten alguna ambición, ¡Ambición! Carreteras, sin peajes, carteras, sin monedas Pensar en cobrar, no. a ver si te enteras Llegar a los 50 con trabajo estable y agradable Familia acomodado en este sistema Unos con todo en regla, otros sin Papeles, no sean peleles Todos somos presos de las leyes No somos libres de opinar Adieras, penas, catasuna De ocupar, galea, ureadas El gaiticámar, de fumar Legalizar la puta marihuana Y dejar de rayar Estamos hartos del asfalto Hartos de la ciudad carretera secundaria futuro infierno la realidad de los digo soy un punto en el puerto va